Найвищим, найкращим, чим тільки може бути жінка для мужа, щоб я йому була поміччю в пригоді, потіхою в За охотою до всього доброго, щоб я вела його до всього, що високе і чесне. І коли я сама не здала на себе занадто низька, занадто буденна, занадто несібна, то снівич мене. Відкинь, як не здались наряд. А вложи йому в серце мій образ і надай йому силу, і блиск, і чари, і нехай він веде його і підносить туди, куди я сама не сягну. Бачите, геню, і пречиста вислухала мене. З ваших слів переконуюсь, що я недармо молилась і плакала. Ви жалуєтесь, що не могли забути мене, а я певна, що це власне була та провідна звізда, що не давала вам заснути спокійно, не давала заблукатися в темряві егоїзму, вела вас усе вище та вище. У Євгенія бризнули сльози з очей. Він ухопив її за руку. Пані, досить того, вирвете моє серце. Кожне ваше слово наново показує мені, як багато я стратив, тратячи вас. Ну, що там про це говорити, мовила Раїна, сміхаючись сумовито. Бачите, я стара баба. А перед вами ще світ широкий. Вам життя сміхається? О, чудово сміхається, гірко скрикнув він. Ні, пані, позвольте й мені сказати вам правду, сказати те, з чим я прийшов сюди, побачивши вас. Вона уважно поглянула на його лице. Догадуюсь, що ви хочете сказати, мовила бліднучи на лиці. Ви бліднете, пані? Ну, говоріть, мовила вона ледве чутно. Про ваше життя знав я не від учора, то значить про життя пані Стальської. Бо все мені ані в сні не вважалось, що пані Стальська, то були ви. Але про те, як живеться пані Стальський з мужем, знав я давно з уст самого пана Стальського. І коли вчора побачив, що пані Стальська, це мої святощі, найдорожчий скарб моєї душі, моя Регіна, це ви, пані, коли я переконався, що Пан Старський не переборщив у своїм цинічнім оповіданні, коли сьогодні отямився трохи від того страшного удару, і коли при тім добрі люди поквапились зараз же посолити мою свіжу рану. «Пані, ви відвертаєтеся?» «Говоріть, говоріть!» Мов у сні прошептала Регіна. «Слухайте, пані, слухай, Регіну, хтось сказав тобі, що ти не пішка для мене? То сказав тобі, що нас ділить могила? Нас ділить фікція, а не могила. Лише крихітка доброї волі, крихітка зусилля. І тої фікції нема між нами. І літа минули. Що ж, минули однаково для тебе, як і для мене. Обої ми постарілися. Але проте ми не старі. А любов творить чудо. Вона відмолодить нас. Вона загоїть наші довголітні рани. Покриє муравою забуття могилки наших молодих бажань. Окрасить їх новим, хоч пізнім, але запахущим світом. Слухай, Регіно, ніщо ще не страчене для нас. Любиш мене, віриш в мене? Він держав обі її руки, стискав їх у своїх гарячих долонях. Вона сиділа бліда, сумна і не гляділа на нього. Регіно, серце моє, незабутнє моє, невже горе зломило тебе так, що ти перестала вірити сама в себе? Невже всяке бажання і всяка надія щастя замерли в твоїй душі? Зовися, скажи слово, зірви ті огідливі пута, якими сковано тебе. А чи ж я не вірю, щоб ти вважала святим і шанованим те, що було для тебе десятилітньою нелюдською тортурою? Подай мені руку, я все віддам тобі. Покинемо сей город, цей край, світ широкий. Подамося геть, хоч би за море. Я здоров, сильний, повний віри. А при тобі моя сила і віра зросте в десятеро. Не згинемо, заробимо собі на життя. Виберемо у нього все можливе. Витриму у нього що тільки дасться. З того скарбу людського щастя, який був призначений для нас. При останніх словах Регіна затремтіла і підвела лице, мов нараз прокинулася з сну. Призначений для нас? Ти читав у книзі «Призначення»? Ти знаєш чи справді було для нас призначено щось інше, ніж те, що маємо? Регіно, все не відповідь на моє питання, скрикнув він уражений. Слухай, геню, оповіч мені про свої процеси. Я чула, як тебе хвалять, що ти один із найліпших адвокатів у краю. А де хто жалує, що за шкода, такий добрий адвокат опустився на хлопського защитника? Знаєш, коли чую такі похвали, такі нарікання, то в мене аж серце росте. Регіно, до чого це все веде? Остогидло мені адвокатство. Остогидле мені і хлопи, і пани, і суди. Скаже слово Регіно. Одно слово. І ще сьогодні покинемося прокляте гніздо. Будемо вільні. Будемо щасливі. Краденим щастям, так? Що там? Слово, пусте слово. Геню, геню, не говори того. Адже ж тут подвійно крадіш. Ти вкрабив мене від мужа, а я тебе від твого діла і від тих нещасних, віками скрипджених людей, що потребують тебе, що нехай і так не вміють оцінити тебе, але мають право до твоєї праці і помочі. Не бійся, вони пізнають тебе підуть за тобою, і віддячуть це тобі. А я? Що я? Тепер у хвилі розворушення ти бачиш у мені не те, що дійсно сидить перед тобою, а свій ідеал, той образ, який ти вилеліяв у своїй душі а за це два, прийде розчарування. Запало стигне, око заостриться на мої хиби, і наше крадене щастя переміниться на нову тюрму, нові кайдани. «Регіно, не говори так!» – скрикнув Євгеній. «Я вже не дідвак, давно відвик віддаватися ілюзіям і йти за хвилевими поривами. Те, що говорю, виплив моєї незломної постанови, мого щирого чуття. Скаже слово, одно слово». А чи я знаю, що ти любиш мене? Твої очі говорять мені, що бажання щастя і любові не вигасло в твоїй душі. Так чого ж отягатися, що нас в'яже до цього гнізда? Люд? Хіба ж і за морем я не знайду люду, свого люду, для якого зможу працювати, і який так само потребує моєї підмоги. Голубочко моя, бідна мученеце, не муч і себе й мене, адже ж я й так не зможу жити тут, знаючи, що ти близько мене і в такому положенню? З таким чоловіком, що кожний день твого життя – то мука, то терпіння, пониження, зневага. Адже ж я або втечу від це сам, або вдурію, або допущуся якого злочину. Регіно, регіно, смилуйся надо мною і над собою. Лице регіни при тих словах поблідло ще дужче. Було бліде, мов полотно. В губах не було ані кровинки, і вони тремтіли мов два бліді рожеві листки від вітру. Її груди дихали важко. Нараз вона встала з лавки, наморщила чоло і, обертаючися до Євгенія, промовила «Пане, я шлюбна жінка, чесна жінка».